Пісня п'ята Подвиги Діомеда Ось Діомедові, сину Тідея, Палада Афіна, Силу й відвагу дала, Щоби серед інших аргеїв Подвигом він відзначився І славу здобув якнайкращу. Пломінь невгасний йому Круг шоломи щита запалила, Ясний, немов та осіння зарячеви, блискує в небі сяйбом найяскравішим омита в воді океану, світлом осяла таким діомедові голови і плечі і спрямувала всередину бою, де вир був найдужчий. Серед троян був дарет, чоловік і багатий, і славний, жрець непорочний Гефеста, Синів було двоє у нього, старший Фегей та Ідей в уміннях досвідчені ратних. Вдвох, відокремившись, мчали назустріч вони Діомеду на колісниці, а він по землі на них виступив піший. Щойно зійшлись вони близько, один на одного йдучи. Перший Фегей тоді кинув свого довготінного списа. Вістряж його пролетіло над лівим плечем Діомеда, шкод йому, не вчинивши. І от Діомед замахнувся гострою міддю, і з писа того недаремно він кинув. Влучив у груди Фегеєві він і звалив з колісниці. З повоза гарно оскочив ідей, свої коні лишивши, і не посмів захистити навіть тіло убитого брата. Був би і сам він загибелі чорної тут не уникнув, тільки ж гефест врятував його, пітьмою ночі, окривши, щоб не до розпачу батько за дітьми старий побивався. Коней тим часом зловив син тідею великий душею і товаришам їх оддав до угнутих човнів перегнати. Бачать, трояни душею великі, як діти дарета. Цей полохливо тікає, під повазом той уже вбитий, духом усі занепали. Але ясно ока Афіна, буйного взявши за руку Арея, мовляє до нього. Кров'ю умиваний, людоубивче Арею, Арею, мурів руїннику лютий, облишмо Троян і Ахеїв, битись». Кому із них славу з витяги Зевс батько присудить? Краще ходім звідсіля, щоб лютості Зевса уникнуть. Мовлячи так, вона буйного вивела з бою Арея і на узбережжі високим скамандру його посадила. Військо Троян похитнули Данаї, і кожен з вождів їх знищив помужеві. Першим болодар мужів Агамемнон одія з повоза скинув ставного вождя Алізонів. Першому списав-вігнав між плечей він у спину, як кинувсь той утікати, і вістря на виліт пройшло йому груди. Важко звалився він на землю, аж зброя на нім забрящала. І до мене й тоді Феста убив, що доводився сином Борові Меонянину, Прибув з урожайної тарни. Ратищем довгим у плече Тоді списник славетний, І до мене його вдарив, Коли той на повіз виходив. Впав з колісниці він враз, І страшна його пітьма окрила. І до менеєві слуги Зняли із убитого зброю. Строфів син Скамандрій, досвідчений в ловах мисливських», Списом був гострим із рук Менелая Атріда вбитий. Славний мисливець, якого сама Артеміда навчила на дичину полювать, що ліси її гори годують. Не врятувала й сама Артеміда його стрілометна, ні дальноцяжне влучання, що досі він ним відзначався. Бо Менелай, списоборець славетний Атреїв нащадок, Гострого списав вігнав між плечей йому в спину, як кинувсь той утікати, і вістря на виліт пройшло йому груди, впав він на землю з торчма, аж зброя на нім забряжчала.